Данилко, занімівши, слухав усе і жадібно перепитував. А в Києві які люди живуть? А чи в Новгороді холодно? Тож у тому краї сонця нема. І виривався в хлопця загоплений вигук. А до Києва поїдемо? Мовити ще то мати городів руських. Поїдемо. Там твій прапрадід князь Володимир. Званий Мономахом жив, і дід Мстислав княжив, і батько бував. Узнавав Данилко про городи руські – Чернігів, Смоленськ, Суздаль, і ще є другий город – Володимир, поблизу Суздаля. Владимиром його звуть, на навіть клязьмі стоїть. І про чужинські городи оповідав Мирослав. «Прага є, де чехи живуть, доводяться вони братами руським людям». Мова у них така ж, слов'янська. Про царгород любив слухати Данилко. Туди руські купці їздять, навіть одна вулиця руської зветься, бо руські там живуть. А там у тій стороні, де сонце заходить, є Париж-город. І туди їздили руські люди, аж до великого моря, океяна доходили». В городі Парижі дочка князя Ярослава Мудрого жила, бо була жінкою короля французького. Коли Данилко підріс, і вимоги його збільшились. А ще ти про мову латинську розповідай, звідки вона? Ти ж говорив, що і угри, і поляки цю мову вживають. Мені доведеться з ними розмовляти. Почав вивчати Данилко цю мову, цікавив його Рим, і про Риму все, що знав, оповів Морослав своєму учневі. Згадуючи про Володимира Мономаха, Морослав познайомив Данилка з заповітом князевим, поученням його. Написав Володимир Мономах твій прапрадід по своєму, як жити слід. І Морослав переказував на пам'ять Мономахові слова. Яко же, бо отец мой, дома седя, И зумеешь и п'ять язык, В том, бо честь есть от иних земель, Ленность бо всему мати. Еж умеять, то забудеть, А ега же не умеять, а томуся не учить. Принышклый Данилко сипом Рослава за руку. Далее, далее оповедай замислився Мирослав. Скільки того клопоту було, скільки сил він поклав, поки звів на ноги Данилка. Тепер уже й сам може твердо ступати Данило. Та не тільки про самого Данила дбав Мирослав, а й про помічників для Данила думав, мусять біля нього люди бути, які й душею тілом були б йому віддані. Давно вже примітив Мирослав тьомущого отрока Кирила. Дуже цікавився Кирило книгами, і така була жагуча пристрасть у нього до книг, що Мирослава дав його до монастиря, щоб учився у списателів переписувати книги. А собі мав на думці, хай підросте, зможніє, грамоти навчиться. буде помічник Данилю. Як потрапив Кирило у кліть біля собору, де списателі сиділи та де за стіною книги лежали, про все забув, Мирослав водив його туди. «Дивись, – сказав він, – це греки називають вібліофіка, сиріч – книг-сховище. Так і звати слід по-руському книгосховище. книго-сховище. Це світлиця мислі людської». Кирилові очі бігли по широких полицях, де тісно притулившись одна до одної, лежали книги. І товсті були, і тонкі. У Києві книг багато зібрано є, пояснював Мирослав. Та й у нас списателі сидять, переписують. Ще князь роман туди відрядив п'ятьох. І привезли вони звідти списані книги. І Нестора, про те, звідки земля руська пішла, і Ларіона, митрополита Київського. І Ларіон перший митрополит у нас був із руських. Князь Ярослав мудрий його поставив. А то все греки у нас митрополитами були, і нині в Києві грек. Та чи знає він руський люд, чи йому руські потрібні? А у Ялоріона велика голова була. Скільки думок сьогодні в Мирослава, треба нагадати Данилові про Кирилла. Нехай до воїнських справ привчає молодого списателя. А то засохне в монастирі. Слухняний хлопець Кирило. Нема в нього ні батька, ні матері. До Мирослава звик вдячний не лише за те, що до книг допустив, а й за слово тепле батьківське. Мирослав зітхнув, нема своїх дітей, чужих виховую. Чи шануватимуть? Сутінки огорнули світлицю, порожні і сумно. Раптом почулися кроки в сінях. Хтось потягнув заклянку, двері відчинилися. На порозі нерішуче зупинився Кирило. Бирослав мовчав, хотів переконатися, чи справжнім бажанням відвідати його прийшов Кирило, чи щоб тільки потім сказати, що приходив. Але Кирило не пішов назад, пильно придивлявся в темряві, чи не побачить господаря. І зрештою невпевнено запитав, «Чи є хто у світлиці?» Тоді вже обізвався Мирослав. Є, заход, мій сину. Кирило розігнався до нього. Здрасти, отче, що мені сказав Дмитрій, він їде до Новгорода. Це вельми добре. Нашу землю руську треба боронити. Треба. Кирило запнувся. Важко було підшукувати слова. Добре, що він їде, замовк, побачивши служника, який вніс у світлицю свічки. Мирослав Чікова, відчувши, що неспроста почав Кирило розмову про Дмитріву поїздку. Але Кирило повторював те ж саме. Обидва почували себе ніяково. Щось було невисловлене в запальній мові Кирила, І тоді Мирослав вирішив виручити його. «Добре, добре, Дмитрі їде. Та що, ти інших слів не знаєш». Кирило нічого не відповів.